כולנו שמענו על המראת המעבורת האמריקאית לחלל השבוע ולשם כך הזמנו לאולפנינו את המומחה שלנו לענייני... יאההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שלום אדוני. שלום אדוני אחי, בשום אתה קורא את המילים שלי ואני לא אתן לך. תצדיע כשאני נכנס. למה? כי אני נייק, סגר. תבלב. מה? תראי מה יש לי ביד. קסדה של אופנוע אני יש לך. קסדה של טייס חלל זה עדיין להביא לי את הקסדה הנכונה, אני צריך לדעת. אתה רוצה להגיד? אתה רוצה להגיד? שאני כן לא רוצה מכריחים אותי להגיד פה. שאני האסטרונאוט הישראלי הראשון. אני האסטרונאוט אני כאסטרונאוט נהנה לכל ההטבות! כמו מה? קיבלתי אוטו מרצדס בנצי? מבנצי קולה. אני גם מתרוער עם אסטרונאוטים, אחרי האימונים אנחנו הולכים לאכול בתחנת דלק, בשיפורדי נאסא! נהיה אינטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטרסטר מעניין, בתי אבות אולי צפו למה שאתה תדבר עליי, אסטרונאוט ישראלי גאה אני אפיל את המעברת חוגלה שתיים במו ידיי אולי יקחו גם אותי אותך? מה, לתרום חובי לחברה? תתרום חובך לחברת החשמל קודם, אתה צריך, ראיתי את המכתבים כדי להיות אסטרונאוט, אתה צריך לעבור נבחנים קשים בתנאי שדה, בקרב כדורים שרקו סביבי כל הזמן, הם שרקו! מה זה? ואני מנחם את הכוכבים! מה זה השטויות האלה? רגע, רגע, חכה, הבאתי לך מתנה, אולר מתנה, תשמור אותו כשאני אהיה בחלל, אם יקרה לי משהו, יהיה לך אולר. מה? מכיר את השיר? איזה שיר? תשמור על האולר, ילד, יש ביצים שלא נובנות. אז מה אתה כן מרק... לוקח לחלל? אני לוקח מה שצריך לחלל. קצת טמפונים, קצת... תט... אה, קסטה של הזמרת הזאת, גלידריה. גליקריה. אתה מתחכם כל הזמן! די! בטח תאבד את העולם, יש חוק כזה. חוק מרפי. התחיל להמציא חוקים, הסרטים האחרונים שלו באמת היו גרועים. מיני סרטים? על מה אתה מדבר? בטח שאתה לא מכיר את הסרטים שלו, אתה בטח באותו זמן ראית את התוכנית הזאת ללימוד ערבית, החברים של בטטה. מה זה חברים של בטטה? זה ללימוד ערבית, יש שם את הפינה, מוחמד הקלב המדבר. שמע, אתה נורא לחוץ בזמן האחרון. אתה לחוץ בעצמך, תרגע, תסע קצת לאנטליה. אתה חושב, באמת? כן, תיקח את ענת, את טליה